мовив Євгеній. «Мені здається, що це не мусить бути. Від розуму, такту і патріотизму священиків повинно б залежати, щоб селяни не станули проти них. А зрештою, навіть якби таке лихомало скластися, то як думаєте, отці добродії, чи ліпше піднімати нарід до політичної самодіяльності, будити в ньому політичну свідомість і знання його справ, чи ліпше лишити його не дитиною, яку можуть водити по своїй волі Всякі політичні шарлатани. То фрази, пане меценасе, мовив отець Семенович. Треба насамперед просвідити на рід, а тільки тоді допускати до політики. Жаль в такому разі, що наша Конституція допускає анальфабетів до голосування. Значить, в останній інстанції віддає в їх руки керму політики. Ця перспектива трохи зацукала обох панаців, та отець Семенович по хвилі додав. Такий жаль. Я був би сенсом грамотності про голосування. Добре, сміючись мовив Євгеній, будемо змінювати Конституцію в вашім напрямі. Та все-таки, щоб і до цього довести, мусимо потягнути в цім напрямі загал -виборців. Мусимо розширити, спопуляризувати цю думку на вічах. Хочете – реферуйте її. Вільно вам жартувати, пане меценасе. Присніданий трохи, мовив отець Семенович. Але ми за цим зваричем, власне, з чим іншим ішли до вас. «А з чим таким?» «З тим, щоб ви звільнили нас із обов'язку референтів навічі». «Як то? Не хочете реферувати?» «Не не хочемо, але не можемо». «Що ми за бесідники?» «Я оце вже цілий тиждень мучився, і ані руш винайти тему, про яку б міг говорити». «Бійтеся, Бога, отче, теми?» Але ж самі говорите, що життя і потреби народу в повіті, звісні, вам дуже добре». «Говоріть про них». «Розпічніть тільки». Будете видіти, що зараз за вами встануть селяни один за одним і посиплються промови. Ну, пане, не знаєте ви наших селян. Все тумани, а один із них не вміє при людях ворота отворити. Вони мали б виступити з промовами? Не буде цього, скандал буде та й годі. Не бійтеся, за це я вам ручу, аби тільки ви сказали свою промову, добре і цікаво. «Ні, пане, я не скажу нічого. Я загалом не можу взяти участі в тім вічі і прошу звільнити мене з обов'язків комітетового». «І мене?» – мовив отець Зварич. «І вас?» – зачудувався Євгеній. «Але ж отці добродії. Я вас не вибирав на комітетових. То й не можу вас звільняти?» Всі три ми вибрані з'їздом. Усі три зв'язані своєю честю. Як же ж це?» «Пане меценасе, до неможливих речей нікого не тягнуть». Мовив отець Семенович, «Знаєте, я досі на капеланії, стараюся одержати парафію, а я певний, що коли виступлю на вічі, то зараз мене окричать як небезпечного агітатора, і мої заходи пропали». «Чому ж ви все не сказали зараз на з'їзді?» «Чому не сказав?» «Представте собі, отець декан, що також тоді був на з'їзді ось тут у вас, у кількох днях здибає мене, бере на бік і каже... «Це все дуже гарно, що ви хочете промовляти навічі, але з огляду на ваше подання я би вам не радив». «Ну, а не послухати його ви знаєте? Що це значить для мене?» «Розумію, розумію», – мовив Євгеній, якого при тих словах щось стихло за горло. «Ну, а ви, отче Зварич, чи вам дехто відрадив?» «Ні, але я сам роздумав». «Я не бесідник» не потрафлю сказати нічого. Адже ж проповіді говорите? Читаю з Добрянського. Ну, як собі знаєте? Мовив з Євгеній. А я, власне, хотів сьогодні шукати вас, щоб поговорити з вами про приспішення реченця, коли би скликати віче. Приспішення? А то чому? Євгеній короткими словами розповів їм про маршалківський проект реформи КАЗ. Оба отці чули про седешто але не знали докладно, до чого йде справа. Тепер, коли Євгеній вияснив їм її, вони аж руками об поле вдарились. Тут нема що тратити часу, моїв Євгеній. Треба вдарити великий дзвін, пуститись у справу в народ, наробити в повіті галасу. Хіба то що, що поможе, – з невір'ї мови витець Зварич. Уже як пани зуби наострили на ту касу, то її з'їдять. А може й не з'їдять, може не посміють. Їм лише того треба, щоби усе перевести тихо, а ми перебиймо їм дорогу. «Буде Содома в повіті, підуть переслідування, гонення, пакості», задумчиво мовив отець Семенович. «А вже ж, де дрова рубають, там тріски летять». «Це правда, тільки я не хочу бути тріскою», мовив отець Семенович. «Ані я», додав отець Зварич. «А я вважав би собі гріхом покинутись у справу тепер» мовив рішуче Євгеній, встаючи з крісла. «Коли ви покидаєте її, то я мушу її взяти сам на себе». «Це буде найліпше», – радісно мовили оба панаці. «Ми, що можемо, будемо вам допомагати. Але афішуватися нам, це признаєте самі, як освященникам, і при тім залежним не можна». Євгеній закусив зуби, щоб не сказати якого прикрого слова. Він чув, що відтепер йому прийдеться робити багато таких прикрих досвідів у практичній політиці, і що вмілість закусити зуби у відповідній хвилі – це в тій політиці – одна з головних запорук успіху. Тяжким душенім настрої вернув Євгеній до своєї канцелярії, випровадивши обох панеців. Ось вони – провідники батьки народу, інтелігенти і просвітителі. Євгеній знав обох добре, знав їх щирість і прихильність до народної справи, та з другого боку розумів також їх прикрепоження. Політика то небалакання на празниках та соборщиках. Вона вимагає не тільки вправного язика і міцних грудей, але також відважного серця, сильного характеру і завзяття і того духу незалежності, якого у нас цілими віками вбивали і притлумлювали різні чинники. Нема його у тих щирих людей, а коли є, то тільки у рідких воїнків. І що робити далі? Невже знов відложити діло, знов скликати зіст отців повіту, радити та дебатувати, вибирати новий комітет і з ним по кількох тижнях опинитись знов на тім самим місці? Чи взяти діло зовсім на себе самого? З тими думками Євгеній війшов до канцелярії. І тут його сір відразу впав на високу, випростувану фігуру старого Демка з Буркотина. «А здорові були, Демку?» – скрикнув він і подав йому руку. «Здорові, пане!» – мовив Демко, обома своїми руками злегка стискаючи Євгенієву руку. «А що вас приводить до нас? Маєте якусь справу в суді?» «Ні, Бог милував. Я ось із цими людьми». Він показав ще трьох селян, що мовчки поклонились йому. Ми до пана Адуката прийшли подякувати, що нас пан остерегли перед тим паном Шнадельським. Тямлять пан, що так на пана кинувся? Ну, що ж, переконалися, що я правду говорив? запитав Євгеній селян. Ой, переконалися, прошу пана, але так, як той мудрий поляк, що замкнув стайню, як йому коні вкрали, мовив один селянин. А крім того, говорив далі Демко.